Ràdio Tiana presenta... L'embalat. ¿Dónde soy? No sé. Me siento libre, libre. Esto sí me altera al cuerpo. Esto sí me altera al cuerpo. Esto sí me altera al cuerpo. Una barbarita. Si esto es la guerra... Bona tarda, amics. Tornem a estar una setmana més amb vosaltres, que ja us trobàvem a faltar, i vosaltres, potser també nosaltres. I anem a començar un dia més amb l'embalat, que... En principi, tant el Pep com jo us volem donar les gràcies perquè amb l'acollida que ens vau fer la setmana passada voldríem que fos sempre a través de telèfon, de Facebook, de, de, del carrer. Per part del Pep també s'ha trobat igual i per part meva també. agrair a molt l'acollida que ens heu fet amb aquest programa, que vaja, estem supercontents. I Pep, endavant, no? Molt content i di a la gent que si hi ha alguna cançó que no és ben bé de l'època, nosaltres parlem que és anterior o posterior i us fa gràcies sentir-la, doncs truqueu, ens ho feu arribar, i si no la tenim, la buscaríem amb molt de gust per posar-la com puguem. Ja sabeu que aquest programa es tracta molt de la música sol·licitada, de recordar moments, que vivències vostres, eh, qualsevol cosa que ens aporteu en el programa serà benvingut. I ja sabeu que no em cansaré de repetir a través del programa i el Pep tampoc, del telèfon nostre, que és el 93 465, 75-79. Repeteixo, 93-465-75-79. Endavant, amics, a veure, esperem les vostres trucades. I anem a començar ja els discos sol·licitats del dia. Bé, parlem de discos sol·licitats perquè una mica el programa d'avui serà un record, un remember d'aquella ràdio dels anys 60 que sentíem de petits i que ens recordava doncs, moltes coses, aquells discos sol·licitats aquella música, aquells anuncis i com no, la música dels anuncis que a vegades n'hi ha alguns que recordem molt i d'altres que tenim una mica més oblidats, i jo m'ha fet molta gràcia trobar-ne algun d'aquests que, que tenim molt oblidats i que realment musicalment són força bonics, com aquesta samba del Nétol, que per mi és una meravella aquí la teniu i a veure si us agrada Sí, sí, que primer va començar amb els polvos o i sigui, després amb el líquid, eh? Sí, sí Nétol es sí, el amigo de la casa con ellos limpias todo lo que se sí. te antoje Bateria de cocina y porcelana, Que y mármol sin que nada se desgaste. Polvos de tot en toda classe de maderas, en los mosaicos y en las manos con jabón. Sacan las manchas ya de tinta breu o grasa y quedan limpias que al mirar las da la ilusión. Polvos de tol, cual refrescos de luna. Polvos de tol. Bé, avui estàvem parlant una mica amb la Carme de que el programa n'hi ha... Ja al voltant dels discos solicitados d'aquelles èpoques, i una mica les cançons que estàvem acostumats a sentir en aquelles emissores, en aquells locutors, amb aquelles veus entranyables, i si hi ha una cançó que tots recordem d'aquella època, tinguéssim els anys que tinguéssim, quan sonaven, doncs eren els Dos Gardènies de l'Antonio Machín, que era un dels hits brutals d'aquella època, i aquí la teniu per començar a fer boca, i esperem que ens truqueu per si us fa gràcia alguna cançó i la voleu demanar. Aquí va el Dos Gardènies. Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti que te todo el calor de un beso de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que ven a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las carteñas de mi amor, se mueren. Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. No estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Sí, jo us volia recordar que molts de vosaltres recordareu quan en el seu moment Ràdio Mira Mar feia discos sol·licitat per l'Encarna Sánchez. Va durar una pila d'anys. I els famosos guateques de l'època, Pep, s'aprofitava la música aquella per poder ballar. També, bueno, ah, bueno, estupendo, no, continuarem amb l'explicació, molt bé. Què passa, passa? Hola, bona tarda. bona tarda. Hola, bona tarda. Ui, jo la conec aquesta veu. Ah, sí? Oh, sí. Ja també ens hem la, la, la ah, jo també. Digue'm. Escolta'm, vull que poseu pel arreu carpintero, si la teniu. Oh. Carpintero, sí, això és se poguessin. Hola, Maria, oi? quina alegria. Oh, sí. Aquesta, se pulvera o guardiola? No ho no, no recordo bé. Se pulvera. Eh, ja t'ho di no, ja dic jo. Que que, no que... hi ha problema. Dari, dari. Escolta, t'has estrenat, eh? Espero que ho facis més vegades. Sí, no, a mi no em portareu gaire. No? No. És... no M'agrada aquesta música. Com te trobes, Maria? Molt bé, molt bé. Això és bo. I content de vosaltres i que tingueu molta sort en aquest programa. Molt bé, nosaltres molt contents de sentir-te i esperem que no sigui la primera vegada. Moltes gràcies, mama. Escolta, Maria, que podries el teu fill. Sí, sí, el conec. Ah, bueno, bueno, bé. Tenim una semblança. No era Jorge Sepulveda, mama, era Bonet de Sant Pedro. El Bonet de Sant Pedro. Gràcies. Maria, un petó ben fort. Igualment a vosaltres, gràcies. ¡Qué gracia! Fuego carpintero cuando construya su casa No pongas marco en su puerta ni postigo en su ventana Pues quisiera entrar de noche cuando la luna se agranda Y contemplar sus cabellos revueltos el la almohada Carpintero, carpintero, si tienes manos de plata, tendrás un corazón de oro y atenderás mi demanda. Te lo ruego, carpintero, cuando construyas su casa, no pongas marco en su puerta ni postigo en su ventana. Bye.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 Atiende tú mi ruedo. Carpintero, carpintero. Molt bé, el Carpintero, Carpintero, eh? Aquí ho es que... teníem. Molt maco. Bueno, doncs, com dèiem dels discos sol·licitats de l'època, també hem de dir que, en el 1943, la Maria Matilde Almendros va fer un programa d'Espanya per als los Españoles, que eh, era un programa que estava dedicat a molts emigrants que escoltaven l'emissora, i des d'allà s'hauria el disco Solicitat. Eh, va estar molt de temps, com us dic, uns 13 anys, amb ella hi havia cançons de la Gelo, de Luis... Card de Luis... Luis, Mariano. Luis Mariano. Bueno, els de l'època. I es feia aquest programa cada dia. O sigui que els hi havia portat molta feina, però era un programa que era esperat. I també hem de recordar que aquella època teníem les senyores, eh, un, que recordareu totes, bueno, i algun senyor també va escriure a l'època, eh, de l'Elena Francis, que era la Montserrat Fortuny. Però eh? eren dos, l'Elena Francis i Montserrat Això mateix, era l'Elena Francis i després li va sortir també la Montserrat Fortuny i van competir molt de temps en aquest programa, quan la gent tenia un problema de del que fos, un atac amb una, amb una roba, eh, un, un, una noia que renyia amb el promès, eh, coses també de, de la cara, de bellesa... Ella ho solucionava tot. Però sempre es va creure que era una senyora, i després, al cap d'uns anys, es va saber que el que era, era un senyor que era un mallorquí, crec, no, Pep? Eren, eren guionistes, eren guionistes, em sembla que era el però, bueno, eren diversos guionistes que havien anat en plantilla de, de, les, de les emissions de ràdio. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Jo crec que podríem recordar-ho, no? Sí, tenim un troset cortet de la seva sintonia. No hi ha masses reculls d'aquesta sintonia i la cançó sencera, que encara no la tenim, però la tindrem, però aquesta sintonia era molt familiar tots els migdies a les cases en a l'arribada de l'escola jo sentia Escriba molt de... sí. cara, aquesta cançó. Està entre les sis i les quarts de set. Mira, l'hora que nosaltres estem presentant el programa. I hi havia una part de, del programa que es feia els matins també. Uh -huh. el, sobre els quarts d'una a la una també hi havia una emissió de... de de Montserrat Fortun i Helena Francis, que una mica eren la competència. És que en aquest país sempre s'ha fet tot en competències. Dir, Xirex Mustangs, sí. eh, Sepulveda Bonet de Sant Pedro, Rafael Serrat, i sempre Brincos Bravos. Sí. Sempre que hi havia una cosa que, que traia la gent, doncs hi havia una cosa que teòricament havia, havia de ser oposada i jo crec que ho mires tot des de la distància i tot era complementari és a, dir, a tu et pot agradar la música de Serrat i pots respectar molt la música de Rafael, o et pot agradar molt el Sirax i agradar-te molt els Mustangs o agradar-te molt els Brincos i els Bravos Vull dir, no, no és excloent, la música és música la, les estones agradables no cal que siguin amb un cantant o amb un altre són agradables en funció de qui t'acompanya i de la música que escoltes i ara, com que m'has fet recordar aquells temps, jo recordo que a les dotze quan es tornava de l'escola, hi havia eh, un, uns cuentos que es deien Tambort, que sí. ho feia Ràdio Barcelona. Com també recordo, un dia a la setmana es feia el Tatsiquei, que era un programa... Tats que sempre... i els vespres. Sí, sí, sempre hi havia un, un assassinat i et feien estar amb intriga tot el programa sí, sí, i al final es tenia que descobrir. I això les cases d'aquella època, com que no, no teníem res més, no tothom de... serà aquest, serà sí, l'altre, sí. un... i estàvem pendent del, del Tats i quei. Un moment entranyable i familiar. De fet, tota la ràdio voltava al, al, al voltant de la família. Era tota eh, una cosa molt entranyable, molt familiar els discos sol·licitats eren les famílies es felicitaven en lloc d'enviar-se Facebook com ara o missatges al mòbil s'enviaven cançons via l'emissora que escoltava la família, i hi havia autèntics hits d'aquestes viscions, jo me'n recordo moltíssim de Dos Gardines que hem i per mi una de les cançons que sonava més a la ràdio en els discos sol·licitats, i segur que tots els que recordeu aquells espais estareu d'acord era aquesta que ara us posaré, no us dic ni el títol perquè segur que ja la sabeu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 Sí, corazón, sé dónde está. Puede estar en ti y en mí. Él está en cualquier lugar. Pues sí, corazón, yo si sí lo vi en el monte y en el mar y en la rosa de tu si sí, corazón si sí lo verá cuando adores a mamá y obedezcas a papá si pues sí, corazón si sí lo verá cuando aprendas a rezar y lo llames con ansiedad Bé, ara serem una mica irreverents i, i una mica... una miqueta contracorrent. No sé si recordeu que tenim una certa edat els berenars de l'època. Segur que on dietista ens podria els plats pel Uf, cap ui, si tant, li parlèssim dels berenars del pa amb vi sucre. Allò era un clàssic. Sí, eh, el pa amb vi sucre bo, eh? era... Bueno, era sí, un bon vi... Un negre d'aquell sí, que... Que et deixava el et deixava pa ben gos, Entraves a casa amb fred i sorties sí. al carrer a jugar... Però bueno, fet, ara, fet una fera. Ara et dirien que això, això és dolent, no, això no és està ben dolent. fet, eh? Bueno, però, però bueno, no ens va passar res, els que ho no, vam prendre, eh? No, va ser tota una generació que hem sortit com hem sortit, ni sí. millor ni pitjor, diferent, sí. però que jo tinc un record molt enganyable d'aquells berenars de, de pa amb xocolata, és dir, un tros de pa sec i una presa de xocolata a la mà, bo, eh? un llonguet d'aquells que sí, de rebotava sí, sí, tres sí. vegades, però que era, que era nutritiu, i me'n recordo moltíssim de la llasca de pa de pagès, amb una mica de vi per sobre i una mica de sucre. I jo era un berenar... I ara aquí tens, quan arribaves també els moniatos, que es feien a casa. Sí, era un altre... I també, vull sí, sí. dir, clar, marcava l'època. Sí, sí. Era molt diferent tot plegat, hi havia potser menys, menys manies dels que hi ha ara. Segurament algunes d'aquestes manies tenen, tenen un fons de, de raó, però bueno, tampoc ho sortit tan malament. No... Emiga tu cadets, però és just. Escolta Pep, jo no sé, jo crec que els nostres gens també s'en recordaran d'un anunci molt famós que ara en ve a la memòria i a tu també segurament, del famós anunci del Coca-Cola, sí. que segurament que el cantaran i tot. Hi hi havia, diverses, hi havia diverses versions. Que el va fer l'Antoni Machín, crec. Una de les no? era el Machín, que podria ser aquesta mateix. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao... Lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista se hace la moda en la pista y si es el boxeador golpea que es un primor. Es el colacao, desayuno y merienda, es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao. Hola, Mira, tenim, tenim una trucada. Hola, bona tarda. Eh? Hola. Hola. Què tal? Molt bé. Com us anàs, us va tu? Encantats de la vida. Sí, aquí, bé, a, aquí, aquí, aquí, aquí parlem. a la nostra filla, que a, avui fa anys. A veure, a veure, aquí parlem. Perquè és, ah. aquesta veu més coneguda, sí, em sembla. Sí, a veure, pot ser la Fe? No. Sí, la Fe. No, l'Esperança no, l'Olga. Ah, ja l'Olga. Ah, ja la... Mira, ah. doncs ara en aquest moment... Olga! Jo la... Em sembla que oh, el... em em sembla la conec jo, la, ah. jo la seva filla. Doncs pues mira, m'ha sí. fet una veu així, de moment dic sí. la Fe. A mi em sembla que la conec jo, la seva filla. Sí? Sí. sí. Ah, ah, és, bueno, és veritat doni. que jo ja l'hi he felicitat pel Facebook. Què vol que li Olga? Tornem més aviat. Jo vull la mare. No sé si la teniu. Doncs sí, jo crec que sí, jo crec, sí. Que, sí, un, tens? Jo crec que sí, un segonet. Sí. Ai, que és maca, és preciosa, eh? A mi m'agrada molt. també. I, I amb ella també. Sí, sí, ah, aviam, eh? si és molt maca, eh? Molt maca, Escolta, felicitats-ne tu també, perquè va ser un dia que també va sí, tindre la filla. va ser filla. molt llarguet. Eh? Va ser llarg? <laughs> ah, sí? Moltes hores o què? Déu-n'hi-do. Ah, sí, mira, veus? Sí, sí. Però bueno. Sí, saps què em diu el meu, el meu home? Què diu? Si pago amb la nena... Doncs pues sí. Veure, el, el, el teu home va molt bé. Jo A veure, Josep, si, si ens malment, un dia. Si parla el teu gendre. <ríe> Mira, és una gran sort que en dieu la nena, perquè quan en tindré 80 o 90, si ve la, la nena també. Eh? Escolta'm una cosa, Carme. Digui'm. Jo tinc la meva padrina que té 95 anys. Sí. I és la meva padrineta. A veus que bé. I és la padrineta de, de tots els meus fills, també. Doncs pues molt bé. Això ha de quedar per sempre. Sí. Bueno, doncs bueno, pues Olga, ara, ara t'ho posem. No, ja, no, no, no. No, no, no. no l'hi posem, no, ja se sent. Ja, eh, no posem, no, ja se sent. Eh, doncs nosaltres pues no, no, no la sentim, eh, sí, guapos? Sí, home, sí. Bueno, un pató ben fort. Sí, igualment a vosaltres. Un petó, gràcies. Que us vagi bé. Gràcies. Adéu. Adéu, adéu. Un petó del el i ballant el seu somni amb amor. Ella pensa, tranquil·la i viciosa, el meu fill val un món i un tresor. I m'adorm tot cantant ka uh -huh. Quina cançó, eh? Mira, sense posar la pell de gallina, només sentir aquesta cançó, que és preciosa, que poden passar els anys, que és una cançó que sempre t'arriba al cor, eh? Vull dir que molt ben demanada i hem estat molt contents per, per posar aquesta cançó. Bueno, i ara podríem fer una mica de comentari de les emissores que en aquell moment hi havien. Sí, tu el, també el, el deus tindre records, records, oi? No, jo tinc molts records, sobretot els migdies, que és l'estona que estàvem més a casa, dinàvem generalment amb la ràdio, i jo recordo molt, a finals dels 60, principis del 70, un programa que es deia Felicitacions. Sí. que es sí. radiaven una cançó i es va fer molt famosa la cua, la cua de l'entradeta del locutor, quan deia que ell, llamamos el número 3, 80, 25, 32, i dos números més. No sigui que et localitzi la policia i tinguem problemes, no? I me'n recordo que posaven les cançons de l'època, i, i era, era un programa molt entranyable, perquè era, era això, era felicitar en algú eh, amb, amb un aniversari, amb una festa assenyalada, llavors li posaves una cançó per, perquè estigués, doncs, eh, per ser el teu record, no? I era molt, molt maco, llavors era era una època que havia, podies escoltar des de cançons molt clàssiques, de cançons més modernes, més, eh, més mogudetes, més, eh, més... no sé, més sí. contemporànies, no? Hi havia tot, tota mena de música. Clar, és que teníem de tot. Sí, I sí. I, a més, era una època que, bueno, hi havia també molta cançó castellà, perquè era l'època que és el que hi havia. Jo recordo com a emissores que més escoltàvem, doncs era Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional d'Espanya, Uh, després també hi havia algun altre d'aquestes, bueno, que també sobrin i en cap sí, també diverses emissores Intercontinental, Sí, hi havia, hi havia laser, també, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Ràdio Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Bé, bueno, bueno, hi, hi ha una altra cosa més... És, però és que... Eh, sí, és, ja hi ha ja, més finals... Programs... Finals dels 60... Sí, sí, sí. Però, ja, ja barregem una mica els finals dels 60, principis dels 70, i en aquí hi haver una ruptura important que va ser l'aparició de l'AFM, no? Que va ser una mica el, un canvi de cultura de la música, d'una ràdio una mica més, més seriosa, més, més encursatada, a, a una ràdio més musical, més moderna que va ser el començament de, de, de les grans emissors musicals. Jo recordo molt Ràdio Club 25, mm -hmm. i aquesta gent que ja posava una música, entre cometes, més moderna. Sí, sí, sí. Els I... lleiers, que deien a l'època, vaja. Ah, sí, que sé, una xica llei, no? Sí, sí. Molt bé, I, i tot era així en plan de felicitar, o si un amic se n'anava, o se n'anava una a també, també, perquè tingués una bona estància allà on anava, sí, sí, sí. Eh, el pobre se n'anava a l'Àfrica per si li posaven una cançó perquè era una despedida, doncs pues, bueno, és el que, que marcava aquell moment. Sí, podies tindre cançons modernes, com la que tinc jo ara preparada per posar, que és més moderna de del que hem escoltat fins ara, no massa més, perquè és, és contemporània d'algunes dels que hem escoltat, però fins i tot diria que trenca moltíssim. Jo, Pep, que voldria tornar a recordar, perquè els amics tinguin temps d'agafar un paper i un llàpid, és el nostre telèfon, que és el 93 4 65 75 79. Aquest telèfon, si ens truqueu, doncs al moment el nostre tècnic, que és el Raúl, eh, Raúl Uh, us agafarà la trucada i llavors es passarà amb el Pep i jo, o, no, o amb mi i llavors demaneu-lo que us faci gràcia perquè aquí tenim el Pep el que arriba a tindre aquí jo crec que... i si no tenim-ho buscant amb un esgarrapal i ho suportem eh? no, cap posa, eh, Pep? i ara voldria portar un, un grup dels, dels 60-70 que encara no l'hem encetat cap dia en el programa van tenir una vida musical mitja, no massa llarga després va, va sortir una sissió d'aquest conjunt que ha perdurat durant més temps, encara que no han fet massa cançons. Eh, us parlem dels Brincos i de Juan y i us vull posar una cançó de, de les seves, que és Tiempo de amor, que a mi m'agrada molt, i en aquella època ja s'escoltava per les emisores de ràdio. És una cançó que potser musicalment és avançada a la seva època, però que espero que us agradi molt. Pep, que recordem que és Juan y Junior, un va ser el que va estar casat amb Rocío Ducal. Sí, Duc el, el Junior. Eh? Que després es van separar, però van estar... No, no, no es van separar, van estar fins l'últim dia casats. No, no, no, o sigui, ah, els cantants, els cantants ah, sí, no els no. cobreixen del final. Quan pardó sí. va fer la seva vida no, no. de cantant, que la, molt... musical es va separar, no. no Juan Pardo amb va la Rocío fa no. pocs anys, sí, Junior, sí. i no, es va retirar poc després de separar-se el grup. Sí, sí. sí. si us agradà aquesta cançó. tenim un... ara anem a fer un canvi total de registre estaven parlant dels discos solicitats i una mica el que passava en aquells programes és que d'una consola a l'altra hi havia una diferència d'estil d'època i d'interpretació brutal, no? Doncs ara quan són dos quarts i mig de set, més o menys per aquí va la cosa, perquè els en directe si voleu trucar, us repetim que podeu trucar al 9 3 4 i demanar la cançó que us vingui de gust sentir i amb molt de gust, si la tenim i ens és possible, us la posarem. Ara anem a fer un clàssic d'aquella de, època dels 60, de, dels discursos sol·licitats. És una cançó per mi molt entranyable. I per es, mi també, eh, Pep? Es, Me un beso", <laughs> és del Pepe Blanco i la Carmen Morell i a mi m'agrada moltíssim. El, el dia que van, perdona que et talli, el dia que van actuar a Barcelona, jo em trobava amb la meva mare que era molt aficionada al teatre o quan feien musicals, que jo crec que per xè mort agraden, eh, estaven al teatre i vaig veure per primera vegada la Carme Morell el Pepe Blanco amb Medeves un beso que ell és el principal també del cosidito madrileño. Una cançó que un, que un dia us posarem. Que també m'encanta. pero yo lo he de cobrar. Si no confiesa que deuda es esa, nunca la podré pagar. Ay, que me debes un beso, no te lo perdono. Me debes un beso, me lo cobraré. debes un beso no puede negarlo si puedo pagarlo te lo pagaré espíritu sublime no exigirle a una mujer yo nací con un gallo ganando se pierde a la cuenta, yo me quedo sin cobrar. Me debes un beso, no te lo perdono, me debes un beso, me lo cobraré. Puedes negarlo Si puedo pagar Molt bé. Bueno, Entranyable, pues, sí. si sí, més sí, no, sí. els que tenim el record d'aquella època de, de la ràdio ens porten moltes, moltes eh, el... idees, moltes il·lusions d'aquella època, molt, molts berenars, el que anem entre sí, el pan i sucre. Sí, sí, sí. El, el Pepe Blanco va fer bastantes pel·lícules, també, eh? Sí. La, de... En aquell moment era en blanc i negre, que era sí. l'època, però... Va ser sí, un sí. star system de l'època, sí, sí. Sí, sí. Bueno, i podem anar passant... Anem passant full. Sí. Hi, ha una, hi ha un, un artista de l'època, també, que potser ara estàvem una mica oblidat i va arribar a ser un, un dels, dels més escoltats, a les amies de ràdio. Hi ha una cançó que hi ha diverses versions d'ella, però a mi potser una de les que més m'agrada és la que va fer Andy Russell. La cançó és Que bonitas Barcelona i l'orquestració d'aquesta versió en concret a mi m'encanta. La trobo amb un, amb un gust exquisit i una acustació que no és excessiva com altres cantants havien arribat a fer amb, amb unes trompetes que et, deixa, et deixaven sense escoltar la lletra pràcticament i aquesta a és una de les versions que m'agrada més d'aquesta cançó que va ser un clàssic durant dècades Que bonita és Barcelona La ciutat de mis amores Per exemple <ríe> Que bonita és Barcelona perla del Mediterráneo. Qué bonito es el color de su cielo tan azul en invierno y en verano. Qué bonita es Barcelona, la ciudad de mis amores. Qué bonito es contemplar las muchachas al pasear por la rambla de las flores. Rodeada de montañas, sentinelas de su paz. Es la flor que se engalana con la fe de Montserrat. ¡Qué bonita es Barcelona! ¡Qué grandeza en su llano! Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar altividado.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 Les Castanyoles, molt impostades. Sí, tenien, eh? sí, sí. Però aquella sí. època, ja se sap, tot Barcelona era molt ful·lòric, tot plegat. Però quin soni dur, quin preciós, Real, eh? Realment les gravacions d'aquella època tenien una qualitat que ara sorprèn. Eren gravacions molt bones, amb orquestes amb els grans professionals d'estudi, amb una qualitat de gravació molt acceptable i amb cantants com Andy Russell i algun d'aquests que venien eh, d'Estats de, Units, encara que cantessin en castellà. Era una, una qualitat de so bastant important, eh? Mhm. Uh -huh. Bueno, i... Ja... Anem a fer un canvi, un altre canvi. Un, un canvi en català? Un, ara fem un canvi en català. En encara que la gent que... També, sí. també en tindrà ganes. No hi havia masses cançons d'aquella època en català, però tant eh, Josep Guardiola com altres cantants eh, començava a despuntar Núria Feliu, però era més, més en, en plan jazz i coses d'aquestes. Potser no arribava tant al gran públic. Uh, un dels que va arribar al gran públic amb la cançó catalana va ser Júlia Guardiola uh -huh. i al mateix temps, va, com que ja hi ha posat Guardiola, anem a posar la competència, no, no. que era Ramon Calduc, amb una cançó sí. que va fer popular a l'inolvidable Emili Vendrell, però la versió que tenim d'Emili Vendrell el so és, és bastant, bastant dolent. Aleshores anem a posar la versió de Ramon Calduc de la cançó de Taverna, també coneguda per la Taverna de Maiol, que suposo que la gent que ja teniu una certa edat us agradarà molt perquè l'havíeu sentit moltíssimes vegades. A la taverna d'en Mallol s'hi riu i plegueja. A la taverna d'en Mallol molts hi entren en lluna i en surten. A la taverna d'en Maiol s'hi veu i s'hi juga. A la taverna d'en Maiol dels diners que hi entren no se'n torna sol. A la taverna d'en Maiol si canta i si balla, a la taverna d'en Mallol, d'algui entra, donzella, que ens surt com Déu. Oh, oh, a la taverna la taverna d'en Maiol diuen que eren quatre contra un home sol. A la taverna d'en no tots somriurem. Bernadette Mañol Han tancat Les portes Han ser... Bé, emocionant la cançoneta, eh? Sí, sí, vull dir que aquella època aquest senyor cantava, tenia una bona veu, ha quedat per la història aquesta cançó. Que... Sí, jo personalment m'encanta aquesta versió, m'agrada més la l'Emili Vendrell Pare, sí. perquè és la que sentíem a casa quan érem petits i el meu pare agradava molt tot el que era el cant d'aquesta mena, i quan senties una cançó en català per la ràdio, vulguis que en aquella època hi havia un, un, un rossec, entens? Perquè no, no, era, no era habitual sentir cançó en català i senties poques coses amb alguna del Guardiol, alguna del Calduc i molt poca cosa més Sí, sí, era l'època de la campanera et sap una època d'una música més generalista més música espanyola però també és el que demanava la gent no demanava altra cosa hi havia una cantant també aquella època que no va ser massa, massa, massa coneguda almenys a nivell popular però que a mi per la qualitat m'encanta que és Monabel i hi ha una cançó que sí, la cançó és molt famosa i posem una versió del quando quando, que segur que la cantauis la, la recordeu tots, potser aquesta versió en concret no, però ja em direu si us agrada o no. Sí, sí, tothom la cantava també aquesta, eh. Clàssic. Sí. Dime quando tu vendrás. Dime quando quando quando. si muy pronto si gana Yo te espero siempre aquí Pero cuando, cuando, cuando Te desitas a venir sempre aquí. Bé, bueno, doncs pues, molt bé, eh, també, aquesta cançó també et fa recordar moments d'aquella època. Però jo el que voldria, ara, Pep, a veure si et sembla, que també va marcar Tiana, i molta gent se'n recordaran, dels que anàveu a ballar al Cafè de Dalt i així, el, la cançó del Juanito Segarra, El Camino Verde, us en recordeu quan, en el, on ja antigament hi havia el cine, que es feia el ball, el de Can Rovira el germà d'en Francisco, no sé, ara en aquell moment no recordo ben bé el nom, però es va posar la cançó de, mona, de moda, el Camino Verde, i quan venia una orquestra que venia, sigui per Sant Antoni o el que fos, ell li feia il·lusió cantar-la i pujava dalt. La destrossava una miqueta, però ja era, bueno, una cosa que la gent ho demanàvem perquè era una mica d'espectacle, i, i era el Camino Verde. Bueno, anem a posar la versió de Juanito Segarra, un altre dels clàssics que no, no hem, hem escoltat fins al moment, però qual tenim, eh, tenim moltíssima música i podem escoltar en aquest moment. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con ni triste soledad hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí tu virgencita que yo te vuelva a encontrar. Camino verde, camino verde, que va la ermita. Desde que tu te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Camino verde, camino verde, que va a la ermita. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde. Y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad i he vuelto a gravar nuestros nombres en la encina he subido la colina Hola, ens diuen que tenim una trucada Bona nit, en què parlem? Hola. Bona nit, amb el Jordi Home, Jordi, bona tarda Què passa, maco? Molt <laughs> bé, aquí estic a la cita que no m'ho perdre Molt bé, digue'm què vols sentir Era molta il·lusió sentir una cançó que era, bueno, la sentia molt que la cantava el meu pare que era de l'Antonio Manchín Angelitos Negros, pot ser? I tant Sí, sí, sí, sí. Pues, el, teu tenia, el teu pare tenia bon gust eh? Sí, sí, además ballava molt bé Ah, Déu, és que Aquí... aquesta molt bé, sí. Aque... aquesta... Aquest, és que aquesta és un clàssic eh? Aquesta no costa gens, Jordi, a trobar eh? Ja l'hem trobat de seguida Aquí la tenim <laughs> Vinga, bé. Jordi, moltes gràcies per trucar Ai, i disfruta-la A gra... vosaltres i gra... moltes felicitats pel programa Moltes una abraçada, gràcies, anacu. una abraçada Adéu Nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintar si pintas con amor, qué desprecia su color si sabes que en el cielo también los quiere dios pintor de santos de alcoba si tienes alma en el cuerpo porque al pintor en tus cuadros te olvidaste de los negros siempre te pintas iglesia pintas angelitos bellos pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro Bé, eh, doncs, fins aquí, Carme. Sí. Ens ja queden uns minutets, però aquests me'ls servo jo per una cançó que tinc emparaulada. Tens una sorpresa. No, tinc una, una cançó que, que vull dedicar jo mateix amb una persona molt especial per mi que compleix anys, que és la meva dona. Moltes felicitats. Que avui fa anys. Anna. Anna, per tu. I, bueno, aquí despedim el programa Quin per avui. Detall. Moltes gràcies al gran Raül, que sí. és el, el nostre... Anna, que tinguis un bon acabament de dia i espero que, que per molts anys. Doncs fins aquí hem arribat. Moltes gràcies a Carme i Pep, a Raül. Jo també, igualment. Raül, per fins Per compartir aquesta ve, estoneta i aguantar se fa, això. Se'ns fa curta, eh? Sí, és veritat, hem de, hem de demanar ampliació. Sí. <laughs> Molt doncs bé. aquí posem una cançó del Joan Adel Serrat. Amics, fins a la setmana que ve. I us esperem una setmana més. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Fins d'ell, us Quan per la sorra només hi ha petjades de rates i de marines és llavors Quan un mar blau és el meu mar blau quan tres roques fan un port i cada gran arena sembla un trosset d'hores llavors, quan una platja és la meva platja. Bon dia, bon dia a tothom, bon dia. Bon dia, bon dia, bon dia venteta i avall d'on el sol neix i mors en el meu balam. Bon dia, bon dia. Si bufa cap on sama el peix, llavors quan el llevan és, és, el meu vent. Si és lleuger com un color, i a la proa pintat de vermell el teu nom és llavors quan un lleut és el meu lleut. Si les ones són juglars i el sol mitja mangrana creixent a la mare és llavors quan jo vull ser.